не впускати до двору молодого та його товаришів, бо коні їх копитами витопчуть увесь барвінок у саду, тощо. Нарешті, деякі пісні в дуже поетичних виразах говорять про взаємне кохання молодого і молодої. Але молода все-таки не може втриматись от жалю за своєю волею дівочою та от побоювання за свою долю у новій родині, за темними лісами на чужій стороні. Всі ці пісні, особливо останні, являють собою дуже різкий контраст з тим, що ми знаходимо у відповідних піснях великоруського весілля. Там це справжні плачі та заплачки, справжнє виття, за майбутнє нещасливої молодої про її смутну долю у чужій родині, де її буде кривдити свекруха, переслідувати своїми вимогами грозний свекір, де чоловікова пльоточка шелковая залишатиме криваві сліди на її білому тілі. Одночасно з вільцем а в'ють і вінки. Також у супроводі ритуальних пісень. Один з вінків, що в ньому неодмінно мусить бути барвінок, надягають на голову молодої. Другий, такий самий, але трохи менший, призначений для молодого. Решту, головно зміяти і рути, роздають дружкам молодої. Після цього молода зі своїми дружками йде на село Просити гостей на весілля. А потім вертається додому, де на цю пору вже приготовано посад. Скоро з'являється і молодий, і його зустрічають піснею. Колесом сонечко нагору йде, колесом ясне нагору йде. Полком молодий на посад йде, полком і важко на посад йде. І дійсно, справджуючи цю пісню, що так живо нагадує змістом доісторичний культ, а мовою – слово о полку Ігореві, молодий не зразу входить до двору, а в оточенні своїх товаришів спиняється перед входом. Молода звертає увагу своєї матері на коней, що коловоріт і ржуть, та просить заховати її, на що мати відповідає їй, що не з тим ці чужі люди йдуть, щоб вернутися без тебе, та просить усіх зайти до хати. Молодий та дружко входять до хати, не здіймаючи шапок, що у звичайний час вважалось би за найбільшу непристойність. Їх частують горілкою, а старша дружка просить у старостів благословення пришити вінок до шапки молодого. Коли вінок пришито, подають обідати. Потім танцюють і пізно вночі розходяться, крім ясна річ молодого, що зостається з молодою. Коровай Найчастіше в неділю рано, але часом і кілька день перед вінчанням розпочинають робити коровай. Коровай – це святий хліб, що має велике ритуальне значення та, безперечно, жертовний характер. Його назва дуже близька до санскритського слова «крав'я», грецького і латинського, а всі ці слова означають «м'ясо». Сюди стосуються теж слова «крава», «корова», «кров», «крев» тощо. Ця назва натякає на те, що його вживають замість тварин, яких колись приносили в жертву. На український королай приплітають зверху, крім образів сонця та місяця, ще виліплених з тіста голубів, а іноді ріжних інших тварин та їх частини. У Болгарію і досі у День Святого Юрія печуть великий напівкруглий хліб – под назвою «Боговица».